Bon dia a tothom. Existim, alcaldesa, regidors, legidores, públic patidor d'aquesta calor en el dia d'avui. Els resultats de les darreres eleccions municipals, en què el Partit dels Socialistes de Catalunya torna a ser la llista més votada, palesen la renovada confiança que els habitants de Tiana dipositen en el nostre pla de treball pel poble. El PSC de Tiana passa de l'oposició al govern municipal amb esquerra republicana de Catalunya, amb qui repetim l'estructura numèrica del passat. Si finalment hem optat per conformar amb Esquerra Republicana de Catalunya aquesta estructura de govern, no ha estat de cap manera amb l'ànim d'excloure ningú, sinó des de la constatació d'una forta afinitat programàtica i personal, i també cal dir-ho, des del record d'una fructífera etapa de treball conjunt basat en la mútua confiança i l'aspecte i amb una recíproca leialtat que, no que no es va veure mai decebuda. Torna, per tant, un tàndem de provada solvència la tasca del qual va posar de moda l'expressió qualitat de vida per la qual molts ens enveixen. Ara, si m'ho permeten, vull parlar del present i del futur. Hem de llegir i interpretar el missatge de tots els votants, d'aquells que no sent socialistes, tot i així, han depositat en nosaltres la seva confiança pel canvi, d'aquells que no ens han votat i també, com no, d'aquells que s'indignen. Tots i totes són tianencs i tianenques i se'ls ha d'escoltar. Aquesta anàlisi... <coughs> Ens ha de fer pensar, per sobre de tot, que tots 13 no hem d'oblidar mai que no som altra cosa que els representants de les persones que confien en nosaltres per fer que Tiana funcioni i, si és possible, millori, malgrat la crisi. I precisament, per l'aspecte de la seva confiança a les nostres famílies, als nostres amics, veïns, veïnes, cal fer una profunda reflexió sobre si hem de deixar enrere o no dels temps de la rancúnia i dels personalismes, del cinisme i de la demagògia i de la barra lliure de les noves tecnologies de la comunicació com a mitjà per atacs indiscriminats. Només cal parar l'orella per saber que Tiana vol una política més assossegada, efectiva, que treballi per les persones en un clima d'enteniment i diàleg. Sabem que tots i cadascú de nosaltres volem el millor pel nostre poble i constatem també que cada formació aquí presentada, ha aportat en els seus respectius programes idees, suggeriments i projectes amb els que es poden coincidir parcial o totalment i que no seria bo oblidar simplement perquè l'ha proposat una formació que no és la nostra. Per aquest motiu, el partit dels socialistes de Catalunya, de Tiana, ha basat la seva campanya electoral en el positivisme, en la suma d'esforços i en el canvi de tarannà política a l'Ajuntament. I ho hem fet amb una llista clarament renovada. Suma d'esforços, sumat per Tiana, ha estat l'eslògan a la nostra campanya i en serem fidels. No vull perdre l'ocasió de felicitar i agrair, a part de la nostra nova alcaldessa, a tota la militància i simpatitzant socialistes al poble, la seva fantàstica tasca al llarg dels darrers quatre anys, que hem estat a l'oposició. El seu suport permanent i el seu afecte ens han mantingut ben ferms. Agraïment als històrics, agraïment per la seva gran experiència i a les nombroses noves incorporacions per la seva formidable empenta. Uns i altres han treballat de valent abans i al llarg de la campanya electoral demostrant el gran estat de forma en què es troba l'agrupació de Tiana i garantint la seva continuïtat al poble. Obrim una nova etapa, en temps difícils, però plena d'esperances i caurà de ser molt diferent de la que hem tancat. Però estic tranquil, perquè la naula governa l'Esther, la nostra alcaldessa, la primera alcaldessa de Tiana, a qui felicito sincerament i amb qui tots i totes hi sortirem guanyant. Visca alcaldessa, visca Tiana i visca Tiana.